Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nameduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhubillahi min syuruhi ankusina wa min syi'ati amalina Man yadihillahu falamudil lalah Wa man yudbil falamudil falamudil lalah Wa ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu takuullaha hakka tukatih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 Yuslih لَكُمْ amal وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ zinub laku. Orang وَرَسُولَهُ فَقَدْ Allah فَوْزًا عَظِيمًا sudah berjaya dengan kejayaan الْحَدِيثِ كِتَابُ Tetapi وَخَيْرَ itu, Allah berfirman: "Sesungguhnya aku عَلَيْهِ memberikan hikmah kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengar." Dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku telah memberikan hikmah kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengar." Dan itulah bagi Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitanir rajim ihdinas siratal mustaqim artinya bimbinglah kami tunjuklah kami ke jalan yang benar jalan yang lurus setelah kita mempersembahkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengakui kekuasaan dan pemilikan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak itu ayat yang sedang kita bincangkan ini merupakan pernyataan hamba tentang keikhlasannya Ketulusannya Beribadah Dan keperluannya Kepada pertolongan Allah SWT Jadi ayat ini sebenarnya Mengajukan permohonan kepada Allah SWT Iaitu bimbinglah kami ke jalan yang lurus Kalau kita perhatikan perkataan mustaqim ini Adalah merujuk kepada Kawama Sebenarnya mustaqim ini Perkataan mustaqim Tapi mustaqim ini berlaku di surut bahasa Arabnya Berlaku ibdal kepada huruf waw kerana sebelumnya adalah kasrah Jadi mustaqim Ini dipelajari di sudut bahasa Arab dalam hukum saraf Ini Ihdina ini kalau kita perhatikan Kita telah hurai sebelum ini Diambil dari beberapa huruf Ha, dal, dengan ya Yang merujuk kepada dua perkara Kata Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tafsir al-Tahrir wa-Tanmir Ha, da Ya ini Ha, dal, dengan ya hada Berkisar kepada dua perkara yang pertama tampil ke hadapan Membeli petunjuk Dan yang kedua menyampaikan petunjuk itu dengan lemah lembut Itu sebab lahirnya perkataan hadiah Hadiah ini juga disebut oleh Syekh Tahir Ibn Ashwin Taksirnya Allah menggunakan perkataan Inna hudna ilaik Inna hudna ilaik Dalam surah Al-A'raf yang telah kita bincangkan Sebelum ini Inna hudna ilaik Hudna ada perkataan hada, hadah Hadah mana milna Jadi maknanya kalau kita sebut hidayah Ataupun hadiah Allah menunjuk kepada satu benda yang Dengan sebab kecenderungan itu Kalau hidayah, kecenderungan untuk kita mengganti kebaikan Kalau hadiah artinya kecenderungan yang menyebabkan Kita berlapang dada, memberikan satu benda yang berharga kepada orang lain Ini dia bahasa Arab sedang. Bahasa Arab ni bahasa yang cukup hebat Kita akan lihat satu itu Ada sebab sebab musabab dinamakan begitu Diambil dengan bau makna begitu jadi hadiah ini merupakan penyampaian satu dengan lemah-lembut, kecenderungan untuk memberikan satu kebaikan kepada orang lain baik benda itu bersifat kata-kata, bersifat fizikal yang merujuk kepada orang simpati dalam diri kita. Jadi Allah mengandungkan petunjuk. Petunjuknya Allah SWT ini ada macam-macam dengan peranan yang diharapkan oleh makhluk ini. Allah memberi petunjuk kepada setiap makhluk, kepada apa yang perlu dimilikinya dalam rangka memenuhi keperluannya jadi Allah yang memberi hidayah kepada anak ayah memakan benih ketika dia baru lahir baru netas memberi hidayah kepada lebah untuk membuat sarangnya dalam bentuk segi enam kerana bentuk tersebut sangatlah sesuai dengan bentuk dan keadaan lebah tersebut lebah itu sendiri jadi petunjuk tingkat pertama yang dimaksudkan di sini dalam sifat naluri terbatas kepada penciptaan dorongan untuk menjadi hal-hal yang diperlukan naluri tidak mampu mencapai apa pun yang berada di luar tubuh milik nur itu. Singhamnya ini mulia kepada Allah sekian. Pada saat keperluan itu terhadap sesuatu berada di luar dirinya, begitu juga manusia ini memerlukan kepada petunjuk dan hidayah Allah SWT Berapa punya tajam dan perkanya kemampuan pancaindra yang Allah kurniakan kepada kita. Seringkali hasil yang diperoleh oleh kita itu tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Betapa pun hebat pancaindra kita nikunya kalau lihat Allah sedaya, kalau tidak ada hidayah dari Allah swt, kita akan lihat tongkat yang lurus ataupun pen yang lurus itu diletak dalam air kelihatan bengkok. Jadi yang meluruskan kesalahan pancaindra dan hukuman dalam pemikirannya dalam ketetapannya itulah petunjuk Allah. Ya Allah jadi karena riwat muslaman akal. Jadi dengan adanya akal ini koordinasi Terhadap semua maklumat yang kita Perolih itu berlaku Sebelum kita membuat kesimpulan Sedikit sebanyak berbeza Daripada pemerhatian kita sebenarnya Walaupun petunjuk akal Sangat penting dan berharga Namun kata Limah Ghazali dalam Ihya Umidin Ia ternyata Hanya berfungsi dalam batas Dalam batasan yang tertentu sahaja Dan tidak mampu Membawa kita keluar dari alam semesta yang Allah jadikan pada hari ini jadi operasi ataupun kemampuan akal kita untuk menduga ini terbatas kepada kesimpulan-kesimpulan akal yang tidak dapat menjamin keselamatan kita dalam keputusan yang kita buat manusia yang tidak beriman akan menggunakan logik akal dia untuk membuat sesuatu keputusan tapi apakah logik akal yang dirumuskan itu mampu menyelamatkan dia? Menyelakkan dia daripada jatuh ke dalam lubang sebagai contohnya? Tidak, sejarah. Jadi, di situ perlunya kita untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akal ini yang sering memberikan kepada kita satu perasaan yang mana kita merasakan logik begini, logik tidak begitu. Akal ni kata, Sheikh Abdul Halim Mahmud, bekas seorang rektor Universiti Al-Azhar, antara... Pemimpin Universiti Al-Azhar Sebelum ini pernah mengatakan bahawa akal ini Umpama pelampung Dia dapat menyelamatkan seseorang yang tidak pandai berenang Dari hanyut dalam kolam Ataupun dalam satu lautan Tetapi bila datang ombak yang besar Gelombang yang bermaharaja dia Yang bertubi-tubi yang setinggi gunung Maka ketika itu Akal tidak lagi dapat berfungsi dengan baik Dengan betul Demikian juga pelampung tidak akan menyelamat lagi seseorang itu Maka pada waktu itu, dia memerlukan lebih dari pelampung itu Kapal yang dapat menyelamatkan Kerana itu, sederhana-sederhana dimulai ke Allah sekalian Hidayah yang maksudkan di sini, dia mengatasi akal Akal dapat digunakan dalam satu keadaan yang terbatas Adapun selepas itu, kita perlu kepada satu yang lebih menjamin keselamatan kita Apatah lagi kita hidup dalam satu suasana dunia Yang penuh dengan ujian Yang penuh dengan berbagai penindasan Memerlukan kepada hidayah Allah SWT Supaya selamat menghadapi Kesukaran dalam hidup Hakikatnya kalau kita perhatikan sederhana Dalam tafsir-tafsir contohnya Tafsir Muhammad Al-Tawriah Syarawi Para ulama membahagikan petunjuk dalam Islam ini Dalam agama ini kepada dua Yang pertama petunjuk mendapat kebahagiaan dunia Dan juga ukhrawi Dan yang kedua petunjuk untuk Melaksanakan kekuatan isi Petunjuk tersebut Ini yang telah kita bincangkan Hidayat itu irsyad dengan itu bayan. Hidayat itu Al-Irsyad Ataupun hidayah tu adilala ad dan juga hidayah tu ma'nuh. hidayah ni? Zakat hidayah sahaja menyebabkan kaum samu tidak dapat beriman kepada Allah swt. Tidak dapat mentaati bintak Allah swt. Fashtahabul amah al Hudha mereka ini telah pun memilih sesat berbanding dengan hidayah yang Allah swt berikan. Hidayah yang kita mohonlah hidayah taufik memohon kepada Allah swt untuk mendapat kekuatan mengamalkan satu perkara itu. Fahir Ibn Ashur, seorang ahli mupassir dari Utara Afrika Membahagikan hidayah pun kepada empat yaitu yang pertama dinamakan sebagai wal Iaitulah satu potensi dalam diri yang menggerak Yang memberitahu potensi yang menghantar seseorang Supaya dapat menjaga kewujudannya Keselamungan kewujudannya Seperti seorang bayi yang baru dilahirkan Dia mengerti keperluan untuk minum susu Menangis umpamanya ketika dia sakit Sampai kepada perasaan yang Menjaganya, supaya dia dapat Melihara dirinya daripada satu bahaya Alangkah hebat Allah SWT Diberikan ku'al muharrika ini Kata Tahir ibn Ashur Sampai seorang budak pun mengerti bahawa Anjing yang ganas itu bahaya terhadapnya Ular itu boleh membuat darat Kepadanya, ini Allah jadikan Kepada seorang ya. makhluk walaupun kecil Walaupun bau Seekor binatang yang bau mengerti bahawa Musuhnya terdiri daripada Haiwan-haiwan yang berkuku sebagai contoh ini yang kedua kalau kita lihat Tahrir Ibn Ashur dalam tafsirnya Al-Tahrir Al-Tanir Hidayah Allah SWT kategori kedua ini iaitu petunjuk yang berkaitan dengan dalil-dalil yang menyebabkan seseorang itu dapat membezakan antara perkara yang hak dan juga yang batil yang benar dan juga yang salah ini adalah hidayah bersifat teoritikal mana seorang tahu ini baik ini buruk, tetapi kekuatan untuk melakukannya, meninggalkannya ini satu masalah lain yang ketiga, hidayah yang tidak dapat dijangka oleh analisis Dan perbincangan-perbincangan akan Atau bila diusahakan Akan sangat menyusahkan manusia Jadi hidayah ini Allah SWT kurniakan kepada manusia manusia perantaraan para nabi dan rasul Menuruti kitab-kitab yang diturunkan Dan inilah yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran Kalau kita perhatikan Sebaiknya Allah menjelaskan kita supaya kita faham Waj'alnahum aymata yahduna bi'amrina lamma sabaru kami jadikan kepada, kepada para nabi dan para rasul ini pemimpin-pemimpin kepada manusia untuk memberi hidayah dengan ketetapan kami ini dapat kita lihat mesti surah al-anbiya ayat 23 penjelasan Allah Subhanahu tentang perutusan nabi, perutusan rasul untuk mau hidayah dari yang keempat yang mempahkan kemuncak kepada anugerah hidayah Allah Subhanahu yang membolehkan manusia untuk memahami perkara-perkara yang tertinggi hakikat hakikat tinggi Serta aneka rahsia yang membingungkan para pakar dan cendekiawan Ini diperoleh melalui wahyu dan ilham yang sahih Ataupun dengan anugerah Allah SWT sebagai tajaliat. Apa yang diperoleh para Nabi Yang dinamakan sebagai Quran Dinamakan sebagai hidayah di Allah SWT ini apa kita lihat surah Al-An'am Allah jelaskan ulaiikal ladzina hadahumullah wa bihudahum iqtade. Mereka ini sampai kepada satu tahap hidayah yang paling tinggi yang mana mereka dapat berizzam dengan kekuatan yang Allah telah berikan itu, hidayah yang telah Allah kurniakan itu. Sebenarnya ini mulia Allah sekalian ini mulia tentang hidayah. Cukup panjang. Kita harus faham bahawa hidayah ni satu apa yang Allah Subhanahuwataala berikan kepada manusia yang dipilih oleh-Nya kalaulah hidayah ini urusan manusia tentulah Abu Talib akan mati dalam keadaan iman seperti yang pernah kita nyatakan selalu ini inna kala ahbabta walakinallaha yahdima man yasha kamu tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau kenal wahai Muhammad semua yang memberi hidayah itu adalah Allah SWT wa taala semata-mata sebenarnya ini boleh katlah sekalian ihdinash siratal mustaqim as-sirat ini dibaca dengan berbagai-bagai bentuk. Ada berbagai-bagai bentuk qiraah kepada perkataan as-sirat ini. Yang pertama kalau kita perhatikan dibaca dibaca dengan huruf sin, eh dinas sirat, as-sirat. Dan dibaca juga dengan azirat. Az azirat ini di antara huruf sin dan, dan sad, duduknya huruf zai. Ini disebut oleh al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir fajami bi ahkamul quran al karim jadi dibaca dengan berbagai-bagai bentuk kerana Mengapa pula dibaca dengan ha dibaca dengan zai sedangkan ditulis huruf saad kata tahir ibnu azzul tafsirnya kerana para sahabat yang telah pun bertanggungjawabkan untuk menulis al quran al karim pada zaman sahabat bakar dan juga sida umar r.a itu mereka ini telah pun menulis dengan afsahul kalam afsahu mereka telah menggunakan Menulis dalam bentuk yang paling basih Merujuk kepada bahasa Quraysh Di mana sirat Sirat ini dengan hurufsat Sekarang menengah ini mulia kepada Allah sekalian Sirat al-ladhina an'amta alaihim. Ihdina sirat al-mustaqim Ihdina sirat al-mustaqim Mertinya tunjukkan kami Jalan yang lulus Al-sirat Dibaca dengan nasab Kerana dia menghuburkan maf'ul Maf'ul yang kedua Ihdina Nahnu menjadi mesti mafuul yang pertama, al-sirat, mubakan, mafuul yang kedua. Bahasa Arab, hada yahdi ini, boleh mutaadi kepada mafuul wahid, boleh juga mutaadi kepada mafuul lain. Ini bahasa Arab kita pelajari, bahawa huruf kata kerja, hada yahdi ini, boleh memelukkan kepada satu objek ataupun dua objek. Ini kalau kita belajar bahasa Arab ada fa'il ada fa'il ada mafuul bihi, mafuul bihi mana nyu objek. Jadi di sini as al mustaqim, ini as-siratal mustaqim, as-siratal mustaqim merupakan maf'ul yang kedua. Jadi sudut susunan perkataan ataupun kata kerja yang merupakan hadiah di itu sendiri. Insya-Allah saya berhubung ini masukkan kita akan huraikan as al mustaqim ini lanjut pada kuliah akan datang. Pada ayat yang berikutnya, Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mubarakallahu fiikum.